Allora, iniziamo la trasmissione di oggi, acqua pubblica e dissesto idrogeologico, la parola a Chiara che introduce l'argomento di oggi e gli ospiti. Allora, buonasera a tutti e a tutti, di nuovo questa sera parleremo di... Alluvioni e di eh, risposte delle, della popolazione delle, mh, e delle amministrazioni, soprattutto eh, a qualche tempo di distanza da eh, un evento appunto alluvionale. Oggi parleremo della Sardegna, parleremo in particolare di Olbia e abbiamo in linea eh, il comitato eh, di salvaguardia idraulica di Olbia. E... ciao ci siete? ci siamo ciao Ciao. buonasera ciao. a tutti e, um, siete varie voci eh, noi iniziamo un po' a parlare raccontando diciamo brevemente quello, quello che è successo le ultime, le ultime due alluvioni in realtà non una ma, ma due con, che hanno avuto effetti insomma direi Eh, importanti per, per Olbia e per tutto il territorio. Quindi se ci volete raccontare quello che è successo, quello che avete vissuto. Sì, senz'altro per noi è un piacere poter condividere con, eh, con altri eh, quelle che sono state e sono ancora le preoccupazioni della gente di Olbia rispetto al rischio ancora concreto di eventuali alluvioni, in quanto a partire dalla prima, quella che è capitata dopo trent'anni circa e che ha portato disastri e morte eh, e che in qualche maniera ha segnato la vita della città. Mi riferisco all'alluvione del 18 novembre 2013, Eh, dopo quel tragico evento la realtà è totalmente di orbita, la città è cambiata eh, gli abitanti hanno paura ad ogni volta che il cielo si rabbuglia e cade qualche goccia d'acqua scatta l'apprensione e l'attenzione esasperata si sentono e ci sentiamo tutti eh, come Foscelli in balia del vento. Ecco, quindi i, siamo molto preoccupati e soprattutto anche perché a distanza di quasi due anni si è ripetuto una alluvione che non ha avuto gli effetti ma anche eh, dell'altra né è stata intensa come l'altra. Diciamo che in qualche maniera. Eh, ciò che è cambiato tra la prima e la seconda è una diversa percezione da parte, da parte de della gente che in qualche maniera è stata un pochino più attenta a, a salvaguardarsi eh, però eh, è stato fatto veramente, veramente molto poco da chi aveva il dovere di predisporre misure di sicurezza adeguate qui eh, tra gli amici del comitato ci sono eh, un tecnico che poi interverrà sugli eh, aspetti più prettamente appunto di ingegneria idraulica e soprattutto dell'utilizzo dei canali facendone anche un po' la storia dei canali di Oglia che il nostro è un territorio che è soggetto a una pianura alluvionale eh, bonificata all'inizio del secolo scorso eh, poi è stata quasi totalmente trascurata nella seconda metà del 1900 quindi con tutte le conseguenze che questo poi ha portato e di cui abbiamo pagato il FIO nel 2000, 2013 eh. Poi ci sono due signore e due amiche che eh, hanno vissuto la tragica esperienza con la distruzione pressoché totale dell'abitazione. Una eh, che si chiama Maria e eh, eh, l'altra che eh, si vedrà sorgere in prossimità della sua abitazione una grande vasca di laminazione un'enorme piscina a disposizione per sé e per gli amici che vorranno ecco quindi eh, se posso darei un attimino la parola a, a Maria che ci può riferire sulla sua eh, esperienza di alluvionata che ha subito realmente tutti i danni dell'alluvione sì benissimo Eh, ciao Chiara, buonasera, sono Maria De Totto Allora, eh, io ho 66 anni E l'età, ve la dico, perché è molto importante Perché subire una, mh, un evento del genere eh, Non si ha la percezione di avere tutto quel tempo per riprendersi Infatti, subito, subito, io sono stata malissimo Perché pensavo di non avere il tempo Ma poi mi sono... Mh, cullata nel fatto che l'amministrazione diceva che avrebbero fatto dei lavori, che ci si avrebbero messo in sicurezza, mentre invece sono passati due anni e mezzo, ormai fra il 18 facciamo due anni e mezzo, non è successo nulla e, e qui la, lo stato d'animo, questo che dico io è il sentire, il comune sentire di tutti noi che siamo stati sconvolti. Io sono rimasta a casa con due scatoloni. Dopo 43 anni di matrimonio sono rimasta con due scatoloni. Nessuno si è permesso di dire ok, da qui in avanti questo che avete subito non succederà più. Otto morti ci sono stati in quella circostanza perché non è stato dato neanche un allarme. Perché sai, noi eh, potevamo pensarci da soli, invece per me era la prima volta che vedevo che subivo una cosa del genere. La seconda invece alluvione, la seconda alluvione ha fatto sì che eh, l'allarme l'hanno la, dato, insomma, l'allarme l'hanno dato, ma non hanno fatto nient'altro, perché siamo stati noi cittadini privatamente che ci siamo tutelati. Che abbiamo, noi abbiamo messo in sicurezza le nostre case ma vorremmo che mettessero l'amministrazione pubblica in sicurezza la città, perché è vero io mi sono munita come tanti altri di paratie di valvole di non ritorno di mobili murati io non ho un mobile in legno a casa ho tutti i muri, non ho più niente però questo non mi dà una sicurezza se non vedo i lavori fatti Cioè, se non vedo che l'amministrazione si preoccupa di, di farci stare tranquilli è inutile che abbia fatto questi lavori e penso, e quindi torno all'età, che non ho tutto questo tempo di aspettare mi piacerebbe poter vivere gli ultimi mille anni dopo tanti sacrifici con più serenità, dato che ho speso anche un sacco di soldi per avere questa tranquillità, grazie grazie grazie mille signora Maria E, mh, volevamo chiedere eh, Visto, visto che, che ne stiamo parlando Come proprio eh, com è andata Come vi siete accorti Diciamo che si stava ah, superando eh, eh, Diciamo il limite di una guarda, pioggia normale Nel senso Chiara, Io ho addirittura scritto un memoriale Ah bene Penso. Ho addirittura scritto un memoriale Perché mi ha fatto stare talmente male cosa che ci, che ci ho messo un anno per scriverlo perché era troppo sì. doloroso tornare indietro nel fatto insomma allora ti spiego questo alle quattro e mezza del pomeriggio alle quattro e mezza del pomeriggio era buio completo non c'era eh, buio ok alle cinque e mezza io sono dovuta scappare di casa perché in un attimo è entrata l'acqua da tutte le parti lei vive era al no? piano terra? io sì abito a piano terra sì ecco perché sono così sì, spaventata certo, certo. capisci perché non sono potuta andare al piano di sopra zona giorno e zona notte io tutto in un piano sì, ecco l'acqua che è arrivata subito subito noi siamo uscite uh, che era l'acqua al ginocchio eh, io sono andata dietro il mio condominio c'è un cortile io con le mani alzate sono riuscita ad arrivare alle scale che portano ai piani superiori quindi questo avanti. nel giro di pochissimo di, di... di pochissimo guarda mezz'ora mezz mezz mm -hmm. io dopo che siamo stati su che mi sono fatta ospitare dal vicino di sopra ecco. ho chiesto a mio marito ma è Bruno dov'è? io ho un cane avevo un cane bellissimo certo. che andava sempre a lavorare con mio marito e l'aveva lasciato in macchina perché mio marito quando è rientrato alle 5 voleva riuscire e quindi ha lasciato Bruno in macchina Invece Bruno è morto, lo sa signora, perché è morto alle sei. Io mi sono resa conto che Bruno non era con noi e ho chiamato mio marito, cioè ho guardato mio marito e gli ho detto: Ma dov'è Bruno? E lui fa: È in macchina. Siccome la macchina non esisteva più, non c'era più nulla. Mm. Sotto di noi era un mare nero, nero. L'acqua, interessante questo dirlo ai geologi: sì. l'acqua. Saliva, non scendeva. Certo. Io, è come se fosse in una conca, no? In una vacca. Sì. Ecco, l'acqua arrivava dal fiume sulla destra, e eh, sulla sinistra, e saliva sulla destra. Uh -huh. Capito? Sì. Cioè sì. era in salita, sovvertendo tutte e qualsiasi legge della natura, saliva, non scendeva l'acqua. Infatti quelli di su non avevano nulla. Sì. È stato. È stata una cosa mh, traumatica Io ho conosciuto in questi giorni delle persone vicino a casa mia Che non hanno ancora superato la prima Che non sono mai più uscite di casa Che quando piove, loro hanno anche il piano di sopra Non, non scendono più, si rifugiano su Gente che ha cambiato totalmente la sua vita Io per fortuna ho un carattere eh, molto combattivo Eh, ci sono riuscita nonostante l'età ci sono riuscita però ci sono delle persone più giovani di me pensi questo mi ha traumatizzato perché non sono solo i morti e non ci sono solo io che, che sono riuscita ad andare avanti ci sono anche delle realtà che veramente nascoste che nessuno conosce e me ne sono resa conto guardi mi ha fatto veramente male vedere queste persone ho scoperto questa settimana Va bene, no, signora, sui, signora Maria, Maria, la ringraziamo moltissimo eh, della, no. della sua testimonianza, del, del suo intervento e vai, mh, vai. adesso faremo una brevissima pausa musicale e, vai. e vai. ne continueremo a parlare tra qualche minuto. Va bene, yeah, sure. grazie. Straight through you, take your mask off. I push, pull it out of my chest, breed, raps, eat prose, hear rhymes, scream when the breeze blow, drink flow, clutch my touch, side, taste, vision. Success to his tradition, London bought bread, raised on the my glass. London is a savage place for the strangers. It's too abrupt, it's too immediate, it's too cold and it's too small. but my London is a doesn't and I hate the calling. I got to reply. Creepy shicks and nights, I'm not, like, you can beat us once, you won't be beat them twice. I live to eat the mics, I place a is spit and boss, skipping glasses. Just see it. That's a sequence of words into an opus. Hope is a concept, alien, to opus. Folks with the complex and a failure to focus Broke, not my pockets, but more pockets And I'm done fractured, like postmodern text Where the chapters go backwards Broke, run her hands and foot And I look crows Then in the eyes, she has thick brows And her hood nose and she made this reply But no So why does she subscribe To get her published by the far school flowering. She the expense the awful Who nourished the autumn She's the only In darkness Are stars di nuovo in diretta Radio Undello 77.9 in FM trasmissione entropia massima vi ricordiamo il numero di telefono per chi volesse intervenire abbiamo un'altra linea disponibile 06 49 17 50 allora eccoci di nuovo in voce Durante la prima parte abbiamo parlato con il comitato di salvaguardia idraulica di Olbia degli eventi del 2013 e del 2015, quindi le alluvioni avvenute ad Olbia e abbiamo ascoltato la testimonianza della, della signora Maria su come è stata percepita da, da loro, dalla popolazione eh, in particolare l'alluvione del 2013, che è stata sicuramente più distruttiva e Adesso volevamo chiedere, ehm, già è stato... accennato durante la prima parte, volevamo avere qualche informazione in più sul territorio di Olbia e quindi inizialmente è stato detto che Olbia è stata costruita alla fine di una piana alluvionale bonificata grosso modo all'inizio del secolo, anzi all'inizio del secolo scorso, quindi un territorio già di per sé abbastanza fragile e comunque soggetto a, a rischio idrogeologico. E quindi volevamo capire un po' meglio da, dai locali da, appunto, dal comitato di salvaguardia idraulica come com è strutturato il territorio di Olbia e come si è agito nel passato per evitare mh, per mitigare il rischio idraulico o il rischio idrogeologico sì ehm, allora eh, io passo adesso la parola alla, al geometra Andrea De Moro eh, che ha È coordinatore dello studio ingegneristico, eh, studio dei GIF di Olbia, che eh, tra l'altro hanno proposto una possibile soluzione, un progetto di fattibilità che il comitato ritiene possa essere idoneo a mettere in sicurezza la città perché prevede che l'acqua alluvionale. venga smaltita prima che arrivi in città. Ecco, quindi passo la parola al geometra Andrea De Muro che potrà parlare un po' ecco della situazione del territorio. Prego. Grazie, buonasera. Grazie, buonasera. Eh, io sono il coordinatore dello studio, come ha detto il professor Catasta, e ci interessiamo da tantissimo tempo delle varie problematiche del territorio di Olbia. Come ha detto, Olbia è, una piana, è, è costruita sulla piana alluvionale, eh, dove gli sbocchi a mare in effetti sono oh, due soltanto, precisamente uno che è chiamato del Porto Romano e l'altro del Sedicizio. Eh, sono... Oh, Delle, eh, eh, degli missali questi che eh, addirittura fanno fronte a un vastissimo territorio di 38 km quadrati. dovete sapere che in questi due punti uno si chiama lo Ponte di Ferro l'altro Porto Romano il fiume si chiama San Babrita eh, hanno da tempo oh, eh, dispongono da tempo di, di strutture di attraversamenti assolutamente insufficienti qualcuno addirittura ha rifatto pochissimi anni fa eh, a un franco tutt'oggi di appena 30 centimetri 40 Poi figuratevi che cosa succede eh, in queste condizioni a bacini così vasti quindi sono delle nuove strutture che comunque non eh, costruite recentemente che non sono sufficienti sono oltretutto oltretutto o in posizioni particolarissime con fabbricati che, che, che proprio gli sono adiacenti ed è questo il grosso problema, cioè nel 1900 quando i canali furono realizzati i problemi evidentemente non esistevano eppure erano stati realizzati proprio per, eh, per salvaguardare e risanare questi vastissimi territori addirittura si disponeva delle guardie canali l'ente che era il genio civile quindi l'ente che anche piuttosto competente Poi successivamente invece eh, la gestione eh, è passata al comune, eh, al quale non sono stati mai dati evidentemente i fondi necessari per, eh, per sistemarli, per cui la manutenzione la è stata assolutamente insufficiente e ciò che è peggio c'è stato uno permissivismo edilizio che ha determinato lo sfascio sì infatti ecco le, leggendo ho che... visto che negli anni, tra gli anni 90 e i primi anni 2000 ci si sono stati una decina di piani regolatori 16 o 17 piani no, regolatori ma oggi è tutt'oggi non è ancora Olbia. un piano regolatore ora va, va avanti la partita da Ciponte con piani di fabbricazione Guarda, varianti su varianti non riescono a, a mettere su un, un piano regolatore e quindi ora neppure il PUC che in Sardegna costituisce il piano urbanistico comunale Senta, volevo chiederle anche di, di, di fronte a questo, ma di fronte soprattutto alla sorpresa idraulica che la natura ha riservato, oggi si è trovata assolutamente, assolutamente impreparata. Senta, eh, figuratevi... volevo chiederle anche di, di, di una di un caso particolare, ma diciamo emblematico del del ponte sul eh, Rio Siligheddu che mh, diciamo era stato eh, travolto dalle acque nella prima alluvione del 2013 ricostruito e, però poi è stato dovuto si è dovuto di nuovo abbatterlo durante il 2015 perché comunque eh, questo, è, questo è il, è il terzo e questo è il, è il monte sul sul Siligetto però è a monte della foce si chiama Sisticativo E' accentrato perfettamente lei la descrizione, cioè quello era un ponte romano, quando è arrivata l'alluvione del 2013 eh, l'acqua ha, ha, ha interessato i fianchi, i fianchi del ponte, entrambi i fianchi del ponte, il ponte romano è rimasto in piedi, eh, però si, è aperti, si sono aperti due archi laterali. Il rimedio che fu trovato, o, anziché allungare il ponte, è, è stato peggior del male. Cioè Non hanno fatto altro che rinforzare quelle parti che l'acqua aveva scaldato, per cui quel ponte, quel ponte è diventata una diga. Ecco perché eh, in occasione della seconda alluvione, quindi il primo ottobre del 2015, il sindaco, consultatosi con il prefetto, ha dovuto dare ordine di, di demolire quel ponte e ci si è ritrovati quindi a, a, a, a migliorare la situazione in questa zona si e a peggiorare in quella valle. Ciò che è grave, a mio parere almeno, è che eh, avendo visto già con la prima alluvione eh, le problematiche che sono create, che anziché eh, rimediare all allungando il ponte non si è fatto altro che peggiorare la situazione. ecco quali sono state infatti poi le risposte de, dell'amministrazione cioè qual è la proposta eh, de, per mitigare il rischio ora, da parte delle amministrazioni locali l'amministrazione ora intende rifare il ponte perché il ponte è ancora costruito sono interi quartieri che oggi sono assolutamente isolati eh, oggi si sta lavorando a, alla, alla progettazione e all'appalto ma c'è un motivo di fondo che è particolarissimo Cioè queste opere non possono essere eh, fatte eh, eh, allontanandosi da, uno, da una pianificazione. Per cui ci si ritrova a intervenire su un ponte senza aver ancora studiato la soluzione globale. Cioè c'è il rischio che oggi si vada a costruire un ponte che però non è eh, coordinato con, con il piano. Il rischio qual è? È quello che si vada... Ah, oggi a, a, a, a costruire un ponte eh, largo quando invece è previsto da calcoli di un, di un, ancora non approvati e eh, ancora sempre dall'amministrazione di creare uno scolmatore uno scolmatore al monte cioè significa che si va a dimensionare un, un ponte eh, per poi buttare, buttare via una parte di quelle, di, que, di quelle spese che si vanno a buttare. in quanto verrà reso inutile in parte dal, dal nuovo scolmatore. Ecco, prima e avevamo parlato di, di vasche di prego. laminazione all'interno di un di un progetto pro promosso dal Comune di, di miti mitigazione del rischio. Eh, queste vasche hanno possono essere una buona soluzione oppure po possono portare altre problematiche addirittura? lo chiede al diavolo. <ride> eh, eh, il nostro studio è quello che da subito ha detto no alle vaste eliminazioni, anche perché l'ipotesi prospettata le prevede addirittura eh, due dentro l'abitato, quindi in, per di più in terra. Ma, ma, pensiamo, vogliamo pensare un momentino alla, alla, alle norme di sicurezza, alle leggi che impongono distanze dei fabbricati. Ecco, se pensiamo a questo, è anche gli spero, immagino a quel punto. Quindi, quindi, vuol dire che stiamo percorrendo una, una strada che potrebbe rivelarsi peggiore del peggiore del mare. Che, spieghiamo, ecco spieghiamo, un momento quali sono, eh, cioè che cosa sono le vasche di, lamin di laminazione, cosa che, che tipo di misura di prevenzione è? Le di raterminazioni sono dei grandi contenitori, qui si sale complessivamente intorno agli 800-900.000 metri cubi d'acqua, che dovrebbero, che dovrebbero servire nelle, nelle ore di massima piena a, a determinare la calma delle acque per poi piano piano scaricarle svuotandole. È chiaro che i problemi ce li poniamo o perché Ripeto, sono a ridosso delle, delle case, dei tiri quartieri, quindi i problemi sono davvero seri e particolari, per cui difficilmente, a mio parere almeno, potrà passare un un'assunzione del genere. Cioè, se la legge regionale dice che vanno fatte delle verifiche di, di, di sicurezza per, per scongiurare i rischi, Per addirittura per 2-3 km a valle e qui a Dolbia troveranno, troveranno interi quartieri troveranno 15.000-20.000 abitanti al di sotto quindi è evidente che siamo fuori strada ecco perché la nostra proposta da subito è stata quella di fare in modo che soltanto una parte dell'acqua entrasse a Dolbia la cosa è possibile se ne, potrà, se ne potrebbe deviare circa il 50% prima che arrivi a Dolbia facendo questo le opere Evidentemente da realizzare sarebbero molto più contenute perché molte opere non, non avrebbero più l'esigenza di essere demolita, demolite, in quanto con questa deviazione eh, con, con due canali scolmatori, un monte e una valle, le, le, i 500 metri cubi d'acqua al secondo che oggi arrivano a Orbia nei momenti di piena verrebbero oh, divisi in due, per cui circa metà continuerebbero ad, ad, ad, ad utilizzare i canali attuali, mentre l'altra andrebbe a finire nel mare aperto. quindi con vantaggi inestimabili per tutti di costi, di espropriazioni, di problematiche alle case di tutti i generi grazie mille volevamo fare un'ultima un'ultimissima um, un domanda e però facciamo prima una breve pausa musicale e per poi passare all'ultima domanda con il comitato di salvaguardia idraulica di Olbia d'accordo Gracias. sure in the fields about is as the world she keeps turning, as the hatred through mankind. Eccoci di nuovo in voce, eh, prima della pausa stavamo parlando delle, varie soluzioni, delle due soluzioni principali eh, attualmente mh, proposte per eh, mitigare il rischio idrogeologico nella zona di Olbia. Da una parte la proposta eh, dell'amministrazione attuale, cioè di, della costruzione di, di vasche di laminazione immediatamente a monte della città e dall'altra abbiamo parlato con eh, Andrea De Moro che ci ha illustrato la loro proposta alternativa a questo ovvero di la costruzione di canali scolmatori per evitare di, di far entrare l'acqua almeno una, un circa un 50% dell'acqua di, de, di, dell di piena che non entra ad Olbia ma viene deviata prima Ecco quello che volevo chiedergli, eh, chiedervi è che rapporto avete con l'amministrazione attuale con la popolazione e come state veicolando questa vostra Eh, proposta, eh, Andrea si è definito il diavolo rispetto all'amministrazione, quindi in che rapporti siete? Certo immagino non particolarmente buoni. Sì, eh, dunque con, eh, con l'amministrazione noi abbiamo cercato eh, inizialmente una, una possibilità di dialogo, Cioè, il, ci siamo posti eh, come comitato ecco, eh, alla fine del 2014, dopo, dopo un anno dall'alluvione, quando abbiamo visto che non veniva fuori nulla. E alle nostre richieste, prima informali, di cosa stesse predisponendo l'amministrazione, risolvere il problema si avevano risposte sempre molto molto vaghe stiamo lavorando stiamo lavorando ma in quale in quale direzione in quale direzione si muovessero noi l'abbiamo scoperto unicamente alla fine del 2014 quando la uh, l'ente regionale che si occupa della, uh, del sistema Delle, delle, delle acque eh, eh, ha approvato un progetto preliminare per la realizzazione delle vasche di laminazione, ecco che eh, non sembrava una proposta eh, definitiva ma un, un primo approccio un primo approccio a quello che sarebbe stato l'iter procedurale per arrivare a una condivisione con la cittadinanza, un confronto tra le varie posizioni che non, non c'è mai stato. In effetti quando noi ci siamo costituiti come comitato, esattamente era gennaio 2015 eh, eh, e ci siamo presentati alla città. dicendo noi ci costituiamo come comitato perché vogliamo capire come si sta procedendo per la risoluzione del della mitigazione del rischio idraulico in città volevamo sicuramente comprendere e volevamo porci anche eh, come parte attiva per dare suggerimenti e affidandoci semplicemente al buon senso Per cui, quando eh, l'amico Andrea eh, eh, in una conversazione così occasionale mi disse quale poteva essere la mia idea per risolvere il problema, io che eh, sono un ex dirigente scolastico che dirigeva anche quella scuola che inopinatamente è diventata l'emblema della dell'avigione senza alcuna ragione, perché... ha subito la scuola di Maria Rocca ha subito un'invasione d'acqua per 20-30 cm nel punto più alto quando altre scuole sono state sommerse con un metro e mezzo due metri d'acqua ecco, quelle scuole sono state riattivate, riaperte e funzionanti la scuola di Maria Rocca invece è rimasta un edificio eh, privo, privo di alunni Eh, senza che ci fosse una ragione reale per, per giustificare questa chiusura della scuola Ecco. e quindi eh, quando da dirigente scolastico di quella scuola eh, che si allagava il cortile esterno mai l'edificio finché era, eh, io me ne occupavo eh, allora per risolvere quel problema chiese all'amministrazione di trovare una soluzione e, mi, mh, e realizzarono quello che adesso chiamano il, il canale tombato in, in sul quale è stata costruita la scuola. Il processo è stato inverso, il canale è stato costruito dopo che la scuola già esisteva e quindi in quell'occasione il provveditore di allora mi disse per risolvere il problema d'Olbia probabilmente ricordava una vecchia proposta dell'ingegner Gioia, cioè bisogna costruire un canale di salvaguardia che protegga la città. E questo è quello che io risposi all'amico De Muro. Dico, credo che Olvia, per essere messa in sicurezza, deve raccogliere le acque prima che arrivino in città. Ecco, e sostanzialmente eh, abbiamo scoperto di avere un'idea di fondo una filosofia per risolvere il problema in comune e quindi noi che da non tecnici come cittadini comuni che ci ponevamo il problema di come avremmo ottenuto una mitigazione del rischio ci siamo trovati subito d'accordo con lo studio d'Equipe nel condividere e nell'adottare quella soluzione. Purtroppo l'amministrazione ha provveduto a fare altro, ha fatto una scelta diversa, quella di portare l'acqua dentro senza preoccuparsi di ascoltare il suono, perché non, le uniche occasioni di condivisione c'è stata una sola una sola volta in cui, in cui l'amministrazione su richiesta dell'assessore regionale eh, ai lavori pubblici Eh, ha indetto una, eh, una seduta consigliare aperta per, per cercare di coinvolgere, eh, di co coinvo coinvolgere la gente nella ipotesi di mitigazione ecco E eh, questo, questa proposta eh, questa discussione però è venuta tra poche persone perché la gente non partecipa ai consigli comunali, eh, eh, si fa eh, rappresentare dai consiglieri che in una minoranza 14 su 40, con, eh, chiaramente seguendo le procedure regolamentari previste, non voglio dire però 14 su 40 consiglieri hanno votato la proposta che l'amministrazione ha adottato su Eh, suggerimento e avallo da parte della regione, ecco, per cui eh, sicuramente sicuramente una minorenza del, del Consiglio Comunale, però che in seconda convocazione è abilitata. a deliberare in maniera regolare. Eh, Bene, vi, ho... eh, vi, vi, vi ringraziamo moltissimo per, per le vostre testimonianze. Purtroppo diciamo nei rapporti con le amministrazioni e tra comitati popolazione e amministrazione in linea con, eh, con quello che abbiamo ascoltato da altri territori, da, dalla sì. Liguria, la Toscana, la alla Sicilia e vi ringraziamo molto ringraziamo posso dire soltanto una cosa che sì, oggi prego. che siamo in campagna elettorale l'80% dicono che non vogliono che non vogliono più il progetto approvato dall'amministrazione speriamo che sia vero questo ecco io mi sento di, eh. di dire Eh, in campagna elettorale se ne dicono molte eh, va bene grazie. vi ringraziamo moltissimo ringraziamo la signora Maria e il, il geometra De Moro e, mm, a presto e buona lotta grazie grazie a voi arrivederci no, passo, passo la parola a Paolo che ci racconta ultime novità in brevissimo sì molto velocemente perché abbiamo sì, no due minuti e mezzo no giusto per fare un po' il punto della situazione eh, rispetto alla questione mh, gestione dei servizi pubblici a Roma eh, e in Italia eh, mh, come Coordinamento Romano Acqua Pubblica eh, stiamo partecipando, diciamo, a tutta quella rete che ha visto partecipare alla manifestazione del 19 marzo oltre 20.000 persone. Quindi decide Roma una, si è costituito un gruppo di lavoro sui servizi pubblici di di Roma Capitale proprio per eh, analizzare lo stato dell'arte, ma soprattutto costruire una mobilitazione per ehm, contrastare la, la privatizzazione dei servizi eh, pubblici locali della nostra, della nostra città. Eh, perché questo? Perché ormai da un paio di anni ci sono una serie di provvedimenti di carattere nazionale ma che hanno delle ricadute specifiche eh, sul, sul Roma e eh, che mettono a rischio eh, i servizi pubblici ma non solo, anche il diritto degli utenti di usufruire eh, di un servizio eh, degno di tale nome e, e di, di buona qualità. E allora quali sono questi provvedimenti? Sono il famigerato decreto Salva Roma che più che salvare Roma la sta strangolando, un decreto che prevede un effettivo eh, commissariamento dell'amministrazione dell quando c'è, visto che eh, ormai sono mesi che non c'è un'amministrazione votata eh, nella, nella nostra città. Un commissariamento che potrebbe essere anche definita una sorta di troica tutta italiana perché si prevede che, eh, il, anzi si obbliga e si impone al Comune di Roma di predisporre, come è stato fatto da, da Marino a suo tempo, un piano di rientro eh, rispetto al debito. E eh, il piano di rientro che eh, è stato costruito con, eh, attraverso l'alienazione del patrimonio capitolino, alienazione del patrimonio pubblico, quindi degli immobili, ma anche della vendita del, dei gioielli come si vuol dire, gioielli di famiglia a partire dal, dalle, dalle grandi municipalizz ex municipalizzate come Ama, Atac e, e, e anche Acea. Eh, piano di rientro che appunto deve essere asseverato e praticamente approvato eh, da questa troica che, a cui partecipa il ministro degli interni, il ministro dell'economia e la presidenza del consiglio. Eh, un piano di rientro appunto che è stato fatto e che prevede queste disposizioni eh, che sono state riprese pare pare dal DUP approvato dal nostro caro commissario Tronca Il documento di, unico di programmazione economica 2016-2018 che costruisce una vera e propria ipoteca per qualsiasi amministrazione, vincolante per qualsiasi amministrazione eh, eh, salirà al Campidoglio eh, per così dire democraticamente eletta. che quindi avrà eh, diciamo, pochi margini di manovra rispetto appunto, a, a, alle questioni eh, fondamentali mh, su come si gestisce una, una città visto appunto, che eh, questo DUP impone una serie di, di, di cose eh, e che eh, appunto, riprendono quel piano di rientro e quindi si parla di vendita, vendita e vendita vendita del patrimonio pubblico, patrimonio immobiliare e quindi abbiamo visto anche Anche tutte quelle che sono state le, le azioni messe in campo per liberare questo patrimonio, eh, soprattutto con minacce di sgombero e con alcuni casi anche sgomberi. Sgomberi anche di case eh, occupate, eh, ma anche di centri sociali, ma anche delle, di associazioni no profit. E, mh, e tutto ciò diciamo, rischia di essere ulteriormente aggravato dal Ehm, dal decreto Madia, un decreto attuativo della legge sulla riorganizzazione della pubblica amministrazione di cui abbiamo accennato alla scorsa, alla scorsa trasmissione che rilancia fortemente i processi di privatizzazione e quindi qualsiasi sindaco arriverà a governare Roma dovrà eh, fare i conti con, con questo provvedimento che tra l'altro è eh, in esatta contraddizione con, con l'esito referendario perché ripropone praticamente le E disposizioni abrogate da eh, circa 27 milioni di cittadine e cittadini. E questo è un punto secondo noi fondamentale da porre all'attenzione eh, di chi si candida a governare questa, questa città. E quindi pensiamo che se debba essere un tema del dibattito pubblico eh, che non si sta uh, svolgendo uh, a Roma in previsione delle elezioni del, del 5 giugno. E, niente, la chiudiamo qui perché già abbiamo sforato di qualche minuto, sicuramente avremo modo di riparlarne uh, ai microfoni di Radio Onda Rossa. Ringraziamo tutte e tutti per l'ascolto e ci ritroveremo fra circa un mesetto. qui dalla radio. Ciao a tutti. Grazie alle compagne e compagni di Geologia Senza Frontiere e del Comitato Acqua Pubblica. l'entropia massima vi dà appuntamento a lunedì eh, prossimo questa è sempre Radio Onda Rossa 87.9 in FM vi ricordiamo la necessità vitale di sottoscrivere per la radio al, sul sito ondarossa.info è possibile fare un versamento per via telematica oppure col vecchio conto corrente postale 61 80 40 01 o ancora venendo in radio via dei Volsci 56 dalle 9 alle 21 tutti i giorni ricordiamo anche che si avvicina il compleanno della radio il 24 di maggio ci sarà un uh, brindisi qui in uh, radio qui in strada come da tradizione sono 39 anni e poi 17 e 18 giugno due giorni di festa alla ex snia per uh, incontrarci per uh, discutere per ascoltare musica insomma per uh, fare una festa di questo compleanno di Radio Onda Rossa.